galegos novash con Armando Fernández y Julio cogil que metes so pésno río cuidado pandereteira que chevai collero frío gallegos no vaix Dixamos a peza de Donicelas, Que como dixemos a todos os nosos coitantes Son o, o seu disco A nena do pelo loiro Unha primicia para todos vosotros Porque acaba de publicarse precisamente o día 30 ¿no? Pero sirvenos para recibir O noso correspondente Alá en Monforte la, Na capital da Ribeira Sacra Monforte de Lemos. José Manuel Nese apartado de quen preguntou José Manuel, moi boa tarde. boa tarde Benvido presento tamén a Dani O seu apellido non o sei pero... É o Castillo Dani Castillo Que ademais é fillo de Galegas é, é... Fala perfectamente <ríe> Moi boas, como estás? So, un saludo, Dani ah, no, no, no, no, no. Pois pues estamos pendentes da túa participación e colaboración mm, quincenal pero que nesta ocasión pois vai a ser extraordinaria porque temos un final que xa eu escoitei a micropechado moi interesantísimo Non adiantes nada, Xulio <risa> <risa> Non me, no me pagas spoiler bueno, Non fixe, <risa> non fixe Como eu que, agora Eu dixen que é interesantísima a túa participación nada máis, eh? eh claro pero... Veña. Vale, Vamos vale, a... vale, vale, vale Pri... Estás puñendo o menos beitos non? Non, puñeres <risa> os dentes largos, longos as persoas Para que non pechen a radio Muy vale. ben, pois a ver, a ver se dou o nivel eh, Con co, quen se preguntou de hoxe Canto que irades? Primeiro poñemos a, a entradinha Desa de primeira parte Que ten algo que ver con eso de Bule, bulo Eh, Aí vai esa eh, marcha, es... Con esa marcha empezamos Marcha que son seis Noticias Informacións que en algúnas delas Aparece unha trola Exactamente, das seis noticias da actualidade Galega, unha delas É un bulo, un auténtico Fake Sabedes mm. eh, que hai colaboracións Que está moi doado a topalo <risas> Pero non podes complicar a cousa sí. A ver A ver que pasa en esta ocasión. Empezamos. Vale. Primeira: folga en sanidade. Organización sindicais anunciaron hoxe toda folga indefinida de todos os profesionais sanitarios a partir do e 27 de xaneiro. É eh, din que se repetirá cada martes como medida de protesta polo reixitamento do Ministerio de Sanidade a acordar un novo estatuto marco que mellore as condicións laborais dos traballadores e traballadoras. Mm. Mm. E vamos para segunda. Segunda. Batidas de xabaril nas comarcas eh, porcinas. A xunta procurará aumentar as batidas de xabaril na Límia, na Odessa, na Terrachá e Betanzos, as eh, comarcas que maior presenza teñen en Galiza de explotacións profesionais relacionadas co Cocho. Objetivo, tengo a medida preventiva alta presencia de casos de peste porcina africana que eh, están proliferando ahí por algunas áreas en Cataluña. Declarada emergencia cinegética en un 80% del territorio galego. Eh, podrás, eh cazar cazar todos dos días de ata febrero, se número máximo eh, tanto machos como hemias eh crías. O sea que había libre a matar chavarín para intentar eh, pues eso, combater a a peste por porcina. Sí, o donde haya precisamente explotaciones porcinas, que quiere decir, no? Correcto. Muy bien, muy bien. Ter Tercera. Vale. Tercera. Tragedia en muñíos. aquí puñome muy serio. Vaya. Eh, porque sabedes que uno adoito meter sucesos nas novas, pero esta vez sí porque quero que se saiba que non se debe beber o volante. explico vos? Un conductor mm, borracho provocou un accidente mortal en eh, esta localidad de Ourense, como en Vixín Morreu unha muller ao volante do vehículo estrado, perjudicado e intres despois o seu marido por mor duna indisposición. Que... A condutora falecida chocou frontalmente cun vehículo que deu positiva en alcoolemia o seu home acudiu o lugar do sinistro tras saber a noticia e morreu pouco despois pois claro, non hai disposición claro. non sabemos ainda en disposición se foi o un ataque cardíaco ou que foi claro, claro. E, mm -hmm. o acompañante que ia no vehículo da faletida salvou a vida e feridas leves e o conductor bébedo ingresou no hospital de Orense con feridas leves Vaya. E, repito non, non habito decir sucesos pero este para crear conciencia de que hay que ir muy concentrado, muy atento por cinco sentidos no volante, mm. pero eh, evidentemente que, que, que ainda esa se gente psicópatas pues eh, bebe do o baixo efectos de drogas. Mirad mirad tragedias que pode ocasionar. Mal, Mata unha muller, un home do susto indo a ver eh, a muller sinistrada, Vaya. por darlle algo e tamén fallece, o sea que dúas mortes. En un, a raíz de ese sinistro no que está implicado a persoa que deu positivo alcohólico Unha mágoa, unha mágoa Vemos sí, sí. por a seguinte que sería a cuarta Sí, señor Venga. Trump amenaza tamén a Galicia O uh. presidente dos Estados Unidos, Donald Trump vende a advertir despós de facelo tamén a Venezuela e a Colombia a Galicia de que calquera país que produza el trafico de drogas a Estados Unidos será susceptible de ataque que se prepare fontes da xunta informan que non recibiron ninguna comunicación nin oficial, nin extraoficial desta ameaça e que o feito de nomear a Galicia en alguna locución o ser un lapsus dos que nos ten acostumbrados o presidente norteamericano vaya os eixo que atrévese a decir que dentro de pouco aí un transatlántico submarino <risas> deses de su... perto das de galetas por terra, aquí a terras galegas non sei, sé. igual, igual te dixeron que hai de, pois pues eso algún material destes de terras raras que vingan agora, non? Sí, sí. Igual tamén te interesa usar nosa terra galega o noso país para ¿no? pa, pa explotar bueno, non sei sé. Cuidadinho, cuidadinho, hai que poñer un Cuidadinho, eh, cuidadinho Bueno E, imos coa quinta quinta A palabra do ano Desfeita, coleada, loia, plume, retrinco e xenocidio Son as seis voces que este 2025 optan a converterse na palabra do ano Esta iniciativa, como sabedes, promove a, a Real Academia da Galega da Lingua e a Fundación Parrié Abriu votación sexte martes e poderase votar ata o 21 de decembro a 23.59 eh, que en que irá votar por unha destas seis palabras eh, podase ver a través da do, da web eh, www.portaldaspalabras.gal Os promotores afirman nun comunicado que estes vocablos finalistas representan de algún xeito distintos asuntos que marcaron a actualidade eh no que vaideano eh a nivel local pero también global. Bueno. Pues que, te, que gusta más, pero bueno, podéis votar. Una iniciativa de, de A mí sí me gusta el de trincos foliada, tenido entre una otra. Mm. Pero bueno, que que mm -hmm. Rematamos, última. Última. Muy a bien. ver si ya estáivo fake o aún está por save, <risa> que que, que, que comuniquen, que hay que ir a, ir a peteta, vale. Muy bien eh de Radeira, o vai chocar. A maior é esta, vamos a ver. Eh, a é esta. Vai chocar paro. Sí, vai chocar paro en Galicia. Eh, a nosa comunidade situase como territorio onde máis eh, caeu o paro eh, no mes de novembro. O desemprego rexistrado nas estatísticas dos servizos públicos de emprego galegas vai en 1814 persoas. o pasado mes, en relación ao outubro, do mm, pasado a, a outubro o, o mes anterior un 1,6% menos así pois a nosa comunidade a autónoma é onde máis baixou o paro de forma relativa só superada a nivel mm, estatal pola cidade autónoma de Ceuta que baixou un 3,94% respecto ao mes anterior a melhor provincia en datos de baixada de paro foi Pontevedra con 956 desempregados desempregadas menos E ata aquí o bule bulo, eu creo que um, en esta ocasión estaba bastante doado, pero... Si, sí, sí. eu, eu creo que si, sí. no, no, por non poñer algo así diferenciado... Pero dixemos que hai xente que so se colabore e se comunique con nós para, claro que, para que, sí. Vamos, que diga tal pode ser o bulo. Vamos a seguinte no subsección que tamén tenga a súa entradilla. Vamos a la... Dani, dale... Bo. Que pasa, que pasa na Riviera Sacra? Correcto E baixo este título, como sabedes Un informativo acelerado de cosas relevantes Que acontecen aquí na Riviera Sacra Comezo Festa da Pisa en Proxán Será este domingo, 7 de decembro Está organizada pola Asociación Cultural Ponte do Milagro eh, Proxán é eh, unha aldea que está no Conteño de Polgoso do Courelo Esta celebración mistura tradición, cultura e astronomía chegando neste, nesta ocasión a súa eh, 26 edición. con clarísimo componente enográfico, búscase e lembrar e recrear o pisado tradicional das castañas secas. Sí, señor. Cantos de Taberna na Pobra do Orollón serán este sábado 6 de dezembro e contarán con 10 grupos tradicionais locais chegados de, de outros concellos e tamén algún local eh da propia Cobra do Rio. Uh -huh. O ambiente estará presente en cinco establecementos eh deste de concello, Castro, no núcleo urbano e un Ensalcedo, unha aldea que hai pegada a a Cobra do Rio núcleo urbano. Uh -huh. Inauguración do Nadal que asenido de luces. Eh duas das grandes cidades eh, Vilas de, de da Vila Sacra, Santada Emocorte eh farán este benres 5 de decembro o prendido de luces. Eh, oficial No caso de Chantada A parte do, do prendido de luces oficial eh, Terá lugar a apertura do povoado de Nadal Concello incorpora este ano Maes elementos ornamentais Con 120 arcos luminosos E novas zonas iluminadas Monforte tamén Escollendo este día 5 María Benres Fará o prendido oficial de luces O puro estilo Abel Caballero iluminará 67 rúas <risa> E espazos destacados da cidade sí, sí, sí. E haberá 265 arcos luminosos y alrededor, cuidado, de 1,2 millóns de puntos luminosos LED uh -huh. mm, xa, A iluminación podes gozar dela De seis e media da tarde a dúas da madrugada E poderá, que estará, digamos, presente ese iluminado en oral hasta 6 de Xaneiro mm -hmm. e rematamos o informativo acelerado casi con dúas últimas novas Vértigo eh, a primeira estrela Michelin que chega a provincia de Lugo a primeira foi para o restaurante Vértigo en Sober, o establecimiento está na instalación da adega Regina Viaron na aldea de Doar que o chef responsable de tal éxito é Rafa Centeno trata aparte de ser a primeira estrela Michelin reitero, da provincia de Lugo, que sería Xinha, tamén é o primeiro restaurante de bodega de Galicia en obter esta, eh, este reconhecimento, este mérito. E remate con o peito oscuro, que ben coñeceres, desvelou o derradeiro capítulo da súa titiloxía audiovisual. Pois é, Sal Pedro, o pasado 29 de novembro, e baixo título Pan das Pedras, Que aparece este terceiro traballo que completa a súa triloxía Semente na Fenda Este título será eh, próximamente o título do álbum de estudio que prepara Rubén Gutiérrez, este artista tiroés que eh, se presenta baixo o nome artístico de Peito A terceira parte do súa, da súa triloxía, verdad? Si, sí, son tres videoclips eh, de tres temas Mm -hmm. Que interpreta el Este era o terceiro Pan de las pedras presento na Pobre do Rollón E xa se pode ver en Youtube Os tres videoclips como eses tres eh, singelos Esta triloxía pois pues, dá a na venta Que será Ahora xa un traballo discográfico Que, que, presenta, que está traballando Que presentará buscando Práximamente, claro. moi ben Bueno, e agora toca a terceira parte Do, do teu he eh, eh, eh, muy muy trabajado eh, eh, participación muy trabajada libreta pequeña no, no vamos a ver, música para poder escoltarla Esta, con esta introdución dunha grande intérprete musical galega Exactamente, a terceira, na miña triloxía particular A terceira sección do que enche gente preguntou Que non é outra, que é sabedoria popular Como sabedes, mm -hmm. a, deste caixón eh, grande ou deste saqueto Que traigo baixo este título mm -hmm. Poden aparecer eh, refráns, poden aparecer dítulos Poden aparecer anécdotas, contos, mm. etcétera, etcétera. E anotacións da libretiña pequena. E anotacións da libretiña pequena. Claro, e eh, eh, da libretiña pequena mm. aparece unha das miñas últimas anotacións que é unha anécdota, eh, un, un, pues unha anécdota vivida nunha imoito nun bar Sabedes que eu puño a orella dáseme, dáseme moi ben eh, As conversas Que me interesan Para a pequena Collo, aparto-me un pouquinho eh, Anoto aí, non vai ser que se perda Caminho ah. eh, da casa Ou se me vai a dar memoria ah. En este caso, como digo Non é un dito, non é un conto Sino que é unha conversa Que teña moita retranca Explícomos Explícomos Estando unho bar, como vos digo, moi preto de mim, había dous, dous homens falando. Mm. E un dillo outro, ya me enterei que pasaches ao régime especial de autónomo, pero aí ven a retranca, amigos. Ah. Non falaban do ámbito laboral, falaban do ámbito marital. Pois é... Xe... Já me enterei como, como repetir a frase a ver que não no entendi. me enterei que passaches, que passaches o régime especial de autónomos. Agora vale. entendí que Julio. Sí, sí, sí, sí, sí, ¿Y sí, sí como y sí. ainda estás asalariado? Sí. sí. sí. Eh, non sei sé se si passache alguma época anterior autónomo, mm, eh, o idade autónomo xa pasaxa casado directamente e non volvixe, te pois entenderálo ben. Neste caso, do régime general de asalariado, pasou ao régime especial de autónomo. Mm, pero gostou eh, me arretranca a forma de dicilo, eh? eh oh, me, de primeiras parecía unha cousa, pero a, ia con segundas. Sí, sí, eh, o que ti dixeche, unha conversa eh, con moita retranca. Correcto. Por iso eh, che mandei repetir, por eso repetir. Exactamente, por aí queda queda notada. e a segunda chega de hoxe uh -huh. é fraseoloxía. Sí. Unha frase que me gusta moito e que é moi manida, moi empregada, que non é outra que quedar moito pano para mangas. Agúntame sí. porque aínda que sea coñecida eh Es muy enchebre que puede ser alternativa a otra mucho más popular, mucho más resabida, mucho más machacada, que no es otra que, que dar mucha tela que cortar. Sí, sí señor. Sí, cando sí. falta mucho para dar por rematado un trabajo. Bueno, aún queda mucha tela que cortar. Sí. Ainda hay para pa, pa largo, ¿no? Sí, pois mais... esta gustou-me moito, que dar moito... moito pano para manga. É moito mellor esa segunda que non a, a primeira, claro mm -hmm. sí. como eh, como eh, sempre, eh... fague facemos, podo pues, recomendar esta, se si claro. nos lembramos, sí, podes sí. lembra, eh, lembrarse de, de empregala, va. Claro que si, sí. muy... Final final es... o chis sí. De sabiduría popular. Como sempre, nesta última etapa, sabedes, que recurro a un amigo-amiga mm. para que me diga a frase dito e un refrán favorito En este caso tirei eh, das generosidades de Manol Laporto Unha rapaza de Terras do Bolo mm -hmm. que que xornalista en Onda Cero Monforte Ten unha voz que seguramente coñecedes mm. Se non coñecedes tamén a ela personalmente Y aquí, Canto Peirades, a su hachega, eh, hermosísima. Mándolle eh, que, que nos la poña un oso técnico. Ahí va, Ola, moi boa, sou Manola Porto Varias, jornalista de Onda Cero en Monforte de Lemos, e mando un afectuoso saúdo dende a Ribera Sacra a toda esa Galicia da diáspora que nos escoita e sigue este programa. Antes de nada, agradecerle a xoxo Manola que me convidara para asomarme a estas ondas. El pedíame un dito, hai varios que eu escoitei e os meus maiores, e que en algúns casos, aínda utilizo. Gústanme moito, por exemplo, o de collese antes ao mentiroso que a un coxo, ou a mentira ten as pernas moi curtas. Gústanme polo que significan de chamar titude de a veracidades. A honestidade de cun mesmo cando se manifesta Sobre algo, cando conta ou transmite Alguna historia ou feito E isto nuns tempos onde Predominan as noticias falsas, as mentiras Así que gústame a sabedoria Popular sobre estas cuestións E falando de sabedoria popular Moita a que Recolleitaron durante varios anos Unha xa desaparecida asociación juvenil Os Estraloxos Foi impulsada por o Crego Xosebal El estivo máis de 50 anos a fronte da barroca que de Vilar de Orteñe no Concello de Pantón e vendo que esmorecía a vida no ámbito rural que desaparecían as aldeas, os cativos que participaban desa asociación mandabos a recolleitar cánticas ditos e refráns que se publicaron en dous libros que resumen a sabencia dun pobo que medrou nas aldeas e despido precisamente cun dito que vai recollido nunha desas publicacións, pan que sobre carne que abonde, viño que non falte e alegría que sexa grande, así que dito isto, a Buriño, ata outra bon Adal e feliz 2026. Carai, precioso oh, precioso, sí, sí. ese final fantástico, eh, por eso eu adiantaba algo que mm, mm, non sei, davalle un grande beneficio a túa participación para conlleceres a Manolo a Porto si sí. Coñecedela? Sí, sí, sí, eu teño xa escoitado algunha vez. Pero tedes falado con ela? No, eh, ainda non, aínda non. He querido, non. Bueno, pois pues, tamén desde aquí aproveito para recomendar unha entrevista cando vos cadre, lle cadre ela se apetece. Claro que claro. vale, pois, pues, Igual sabes. que fixemos con contacto para adiante. Sí, sí notase con... ben, non é por eh, comparar por quitar valor a todos e todas as que participan nesta colaboración, que fan moi ben e, e bueno e unha aportación patrimonial gris grandísima, mm -hmm. pero notase eh, que Manola Porto é unha profesional da radio eh, sí, Notase sí, sí, sí. moito ritmo, O ritmo, a locución moi ben, moi ben Hasta documenta a súa propia sí. elección Exactamente, exactamente, moi completa Pero sí, sí. como a todos Desde aquí, eh, o agradecemento total, eh, porque, ainda que pareça doado, sí. hai que poñerse, hai que poñerse, e cando eu fago a petición á xente, pois colle, eh, ten que darles voltas á cabeza, e eh, despois preparar as frase tito o refrán que, que quere, e, e, e pois pues eso, a través dun audio, facermos chegar. É un prazer, é un prazer. É un Con esa participación E seguro que vos e a nos audiencia tamén Porque creo que enriquece o programa Claro que sí Fantástico, fantástico Xos Manuel, que te agradecemos moitísimo Sí, nos despedimos Me parece que Non estou seguro Pero que a túa participación Como é quincenal Remataría quizás O dezoito Se non calculei mal Vale Por rematar, Por o do certo, proyecto, entonces, sería pues, a derradeira colaboración do 25 pues. Teremos tempo de abondo para felicitarnos sí, sí, sí. e desecharnos sí, un bugán sí. Por certo, non eh, si, teño claro que teña o, o, o contacto de Manola Pero se si acaso tú enviéndolo que nos intentaremos comunicarnos con ela Para alo menos felicitar, Joano Exactamente veña. Moitísimas pues gracias Gracias a vos tamén a toda a audiencia que vos digan onde está o fake si, sí, algo aquí na, na, na propia mesa alguén falou dun presidente bueno, ah, ah, sí. xa veremos xa veremos eh, eh, eh? eh? eh, moitas gracias, moitas gracias a Dani venga, ah, gracias a ti gracias que a vayan. Vayan. vaya ben adeus, adeus a os dous danis, venga música, música. egos Novach con Armando Fernández y Julio Cougill